Herbesterako bidean jartzen garenean ahal dugun guztia eramaten dugu gurekin. Lurra, paisaiak atzean utzi behar izandugunaren odola eta makalen itzal luzatua udako ibai lasaian. Inoiz izar izango zaigula sinetsita beharrizatekotan. Patxi ezkiaga. kaitzakit, bi musikaria hundi ondoan izan da ez dakit, e, zorionaz, zuri, zorionak beti kantatzen ausartzen otena izan jarriton noa? Zorionak <laughs> Zuri launduko hunduko diguze? Baina, bina, la hunduko diguze? Amona prudentxi mezi doe eh? <laughs> Zorionak beti Zorionak amona Prudentxi <laughs> Zorionak beti Bai, es eh, San Pruentzio biharre eh, bai baddaki goe eh, biharko parte ze hamuna urte askotarako gero dizugukuku saiuaren bukaeran. saioaren bukaeran. zua. Kaixotan gitorri? Hiitzaen haut sekaitz eta irdatigoiko etxe, teklatson mailan. Eleeder? Hori per da historia. Yo, por fin se la dim chin pija. Se re ni luz y lo le a perder Gaur, harriak gaur, aria gaur, Oteiza gaur, eskuak gaur dantza, gaur musika gaur mugimendua. Hae saltza. Eskuriak Oteizaren aria. Beñat raia justarekin. eta konpainia. Ireterrazaguntari. Hemenxe ez egura igratiko mailaren bueltan bilduko ditugu batez ere musika, Eta mugimendua. Apirillaren amabian ikuskizun eder batek goierrein kuku egintzuelako eta berriro badatorrako datorren hostiralean behasaina eta larun batean e, ilazabala. A Eta guk zaba zabalik irekiko dizkiogu ikuskizun ederroni gaur hementea zuzen zuzenan bertatik bertara beinat raia, justa gurekin solasean egun horren tsolea Silen zauriez, urbiltzen ezure ondora, negar eta odol malko ez. Urperatu baden basura, zuaitzek zerua iluntzen, eta dira bideak, gure oroitzapen. Aurretik orde gaitza azte honetan oso mezupolita iritsi da behasain heabildua gmail.com elbidera? Bai oso mezupolita eta askotan e, usteka behanez iristen diren oietakoa, dagoeneko pare bate aste badirelako liburuak, libro utzi genituela. Aurrekoan esaten genuen, e, ez dela bukatu ez dela bukatzen eta ez dela bukatuko? Hortxe froga? Bai hori da ez, askotan e, bukaera ematera goazela Diru dienean ba, berri zazten da eta nola baiteko borobiltasuna ematen bio ekimenari. Mezua iritsi da urnietatik eta urnietako lagun honek esan du beste lagun batek liburua hasu duela murumendi inguruan eta berari. Eman diola opari eta liburuaren bidezakinduela ekimenaren berri eta oso derra iruditzen zailola. Irakurriko duela, euskara ikastenari dela eta irakurriko duela zaldi mamorroa zaldimamorroa, ekaitzko hienetxearena. Argazkeare bidali du? Bai hori da ez, eta polita horixe da, eskuz esku eh ibili de kasu honetan e, liburua eta ekimena bera ba ahoz hau, ezta? Eh saiatutako gara berarekin harremanetan jartzen eta datorren astean eh hautsari jo jartzun jartzen, jartzen diogun hemen txigratean. Bai, ze bide egin duen liburuak, e, ze nola eh jaso duen e, ekimenaren berri ba hori bertati bertara jasotzea ba ederra izango. Berreun eta hogeita iru, askatu ziren berreun eta hogeita iru liburu horietako batzuk, murumendin inguruan jarri ziren, damazulon, atxipiko haitzetan, murumendin tontorrean bertan, eta mendiak ere egin dio keinu literaturari, etzen errexa, e, zalantzere bagenuen, bakarren bat inguratuko da, hartuko du liburua, jakingo du ekimenaren berri, ez du jakingo ulertuko du zerregingo du liburuarekin, Eta liburuak utzi eta aste betera bisitatxo egin liburuetara, eta liburuak falta. Animaliren batek eraman ez ditu, e, bi iankakoren batek eraman zituen. Bai, inguru magikoa da ez da, murumendi inguru hori, ba, txipiko aitzak, e, damazulo, eta ba, nola baite magia ez, magia hori ba, zabaldu egiten da, eta bueno, pentsatzen genuen e, ba, norbaiteke hartu izango zuela. E, nahizetez jakinez zen izango zen eta berra da ikustea ba, batzu batzuk ausartzen direla ba jaso ondoren ba, gurekin harremaitan jartzera Bueno, liburuak liburu, eh askatutako apiriaren zazpian behasainko txoko ezberdintan askatutako liburu gehien txunak eh, denak ez esaterren, dagoeneko jasoak daude, laiz da bigarren buelta, gombita luzatu geni lako deneik liburu hartzen zuenari gombita irakurri ondorenean utz ezala berriron liburua hartutako tokian edo berak nahi duen tokian bai jarraipena emateazta, e, guk halaxe jaso ditugu irakurtzen ari garen liburuak, beste norbaitea ikut zita, eta ba, ederalitzateke ba, guk behin irakurri eta ba, guk ere libre uztea beste bateke hartu ditzen. Eta bestekimen bat, eh? maiatzaren hogeita bostera begira goierriko irakurle taldeen, irugarren topaketa. Lehenengoa behasainan egin egintzen 2000 mazazpian, bigarrena Zumarra gaurretxun, antion, 2000 emezortzian eta urten gotxanda ordi irakurle taldearena. Topaketan tolatzeko txanda ordi irakurle taldearena. Maiatzaren hogeita bostean ordi arratsaldeko bostetan hasita, eh, topaketa goierriko irakurla taldez berdinak egingoute tertulia eta ondoren e, omen aldia. Lehenengo urtean behaaien joan Mari hirigigoien omendu zen Iaz, antion sumarra gaurretsuko irakurle taldeak Arantxe aurreta bizkaia omendu zenen eta aurten Ordiziako irakurle taldeak herriko idazle handi bat omentze erabaki du, patxi Zubizarreta. Gomendioa hortxe, Goierriko irakurle taldeetako kidei eta ba irakurle taldetara joateko ohiturarik ez duten orori ere irakurtzea gustoko duten orori gonbita hortze irakur dezatela hilabete honetan zehar Patxi Zubizartearen Jinsak ozkailuan liburua eta elkartu daitezela maiatzaren hogeita bostean, arratsaldeko bostetan, etan ordiziko tertulia erraldoi Ekaitze, derra izaten da elkarren berri izan, elkarren ohiturak ezagutu, e, nola egiten dezu ezuek, tertulia saioak nolakoak izaten dira zuenean, izan ere talde bakoitza bat eta bakarra da, derra izaten da beste engandik, e, ikastea, bestekin partekatzea egiteko modu horiek. Bai, e, urtean zehar, ba, erri ezberenitako taldeak ba, maiztasun ezberdinarekin ez, e, biltzen dira, eta zuk esan bezala ba, dinamika ezberdinekin. E, talde batzuetara idazlea ba, aldiro joaten da, beste batzuetan ba, bila bete ez behin, beste be, talde batzuk badira ba, idazelerik eramaten e, ez dutenak, eta edera da, pixka bat e, urtean zehar egiten diren dinamika horiek, ba, urtean behin, e, aman komunean jartzea, eztabaidatzea elkarren berri izatea eta elkarren gandik e, abedaztea ez da. Goierriko irakur lehentzat, maiatzeko irakur gaila, Patxi Zubizarretaren jinsak e, ozkai joan. Gero, e, seietan, bostetan e, tertule izango da, seietan, Patxi Zubizarreta omentuko da, bera bertan izango da, arratsaldeko bostetatik aurrera, irakurlekin e, hartu emanean egoteko, eta seietan, ba, omenaldia zaio Patxi Zubizarretari, merezitako omenaldia. Bai, merezitako omenaldia, ba, asko ematen digulako ezta, bere egunerokoan, Genero ezberdinak e, maizuki e, lantzen ditu, eta goxotasun eta xamurtasun handiz eta bere herrian ba, norroberik ezta, patxi zuizareta omentzea baino, ez dakitaskorik eta gainera uste dut, e, esango nuke zerbait ederra prestatuta ekarriko digula, sorpresatxo modura. Goierrin badira irakurle taldeak asko eja eh, Seguran, Gabirin, Legazpin, Zumarra Gaurretzun, Beasainen, Ordizin, Laskaun, eh, Ataunen, Zerberik. Elkartu eta elkarrenberrizatea baino txardua maiatzaren 25ean Arratsaldeko bostetan Ordizin Goierriko irakurle talden 3. topaketa. Irakurgai eta liburuak eskuragarri dituzu eh, Ordiziko eta Beasaingo liburutegietan Patxi Zubizartaren Jinsak ozkailuan aurten omenduko degun idazlea, patxi zubizarreta izango baita. a Zuloz bete da espazioaren loa eta hor, sakonean, an sakonean, hemen desokupatzen ari da zerbait. Norbait? Gi Uts du sabela eta gose da, Otea du lore hori udaberriko. Otea du hitz arantzatsu gozo. Otea du its arantzatsu goxo Otea its ote itza Oteza Hiz za berdad Utsida sunere Arria utx jolas Aria betekorapilo She, she, a... Beinat harriari sabelean zulo bat egingo vagenio zer topatuko genuke harriaren barruan hortxe sabelean zeote du harriak ba ez dakit dizia denuz galdera hori egin baina gora bote berruntuan nikuste harri geiago harri <laughs> geiago unezgean zakit go bazulo batean sartzen eta ba urak, eh, igatutako higatutako harako kobazulo batekin topo topo egiten edo. Aria, arri biurtzeko, zenbat korapioin behar dizki hugu. Ba, esango nuke ikaragarri garri. Eta gian, e, saiatu barko benuken nada, ariarekin, e, aria zeharkatzen. Harriak Geldirik daude? Mugitu aitezke. Batzuk oso astu dira, eta eta kostak egiten da mugitzea, baina, baina mugit daitezke bai. Aria, nork jartzen du dantzan? Ba, gureka suan, saiatu gara, ote izabera izan dada, ja. Ezak ite, lortu ote dugun, zer ez dugu berarekin partekatzeko aukerarik izan, baina esan ezagun bai, ote izak jartzen duela, mugimenduan. Aria, atxez edo atxerik gabe? Ba, bitara, eta izko moduan nahi jartzen dugu batxori parentesi artean, ba, batetik... Oteizaren segida moduko bat eh isdatzagatik eta bestetik ba oteizari omenez edo oteizarengatik e, sortu dugulako norbait gure hau. Ariak izan nahi du arri edo harriak izan nahi du ari. Ba nik uste bakoitzak bere nortasunari eutsi nahi diola. Baina saiatzen garela biak hartu emanean jartzen, eta agian lehen esan duan ari matiraka saiatzen garela ariarekin ariak zeharkatzen. Gero gogoan, egiten, saiatu zara izpilo aurrean, izpainetan gorria, hain puliki jarririk, denek alesan, dezaten pampin Hauen kazat oskipainan Zertarako bali odizu Giar berri zure orbanan Ez ari egin behar baduzu Mutil gazte bat, eskuetan liburu batekin etorri dena Harri e, bat eta ari mataza bat Hori da beinat, baina hori eta gehiago da. E, zein da beinat? E, liburuaz, harriaz eta ariaz Arago. Bueno, ba beinat da San <risa> Saburioko <risa> e, e, entzulei. Bai, eh ba, hai, e, ba meiru urteko altzatar bat e, euskalduna, euskeraren lehen pertsonan biziz duena, e, ba, bizitzari herts askotatik begiratzea gustatzen zaiona eta Ba, azken, san ezagun, hilu laburteotan, ba, sormen proiektu baten, ezakit, erdigunean edo kokatu dena, eta eta horritiraka, ba, esperientzia bat bizitzen ari dena, ba, sortzaien moduan edo, nolabait, era sumean izan da, baina, esagun, hala dela eta, bueno, baurrez gauza batzuk egindakoa naiz, e, zeharraro egiten den orderaren buruaz horrela hitz beharra, baina <risa> bai, baurrez, ba ez dakit, e, ba, ikasketa ze ingenieria naiz, zerri lanetako ikasi nuen, bi urte zaritu nintzen hortan lanean, ondoren, hanpiskate, e, ba, lanbidea ezagutu ondoren, betidanik musika ikasi nuen ez, ba, lanbide hurra utzi, eta musikara dedikatzeko gautu egin nuen, e, irak askuntzaren edo hezkuntzaren ikuspegitik, ba, musikenen muzikaren pedagogia ikasi nuen, eta ondoren ba, bertan eukin nuen e, ikasgai bat e, dalkorose ritmika izenekoa, eta ba, beste bi klasekin batera Genebara suitzara joan nintzen, hortan sakontzera, eta bertan ba, egin nuen irurteko egonaldi oso interesgarri bat edo aberats bat, eta bazkeneko ba, bost urtea botan edo ba, berriz etxera hitz dena. Hori guztia da, eta hori guztia kontatzera etorri da, bainat, raia justa bainat, kaixo taungit hori kaixo egun honetan ez gerrikazko, gomila benagatik <totzen> ori guztia kontatzean nahi nuen rampa zelako, zegeru galderen artean dalkros herrimikaz galdetu nahi zut eta enekin gauza pentsatzen nola hauzkatu behar nuen eta esan dezunez, badakit dalkros, edo dalkros edo esan behar ditela, bai Béinat, musika eta mugimendua, e, noiztik egonda disiplina hauei lotua béinat? E, nola egin behar dugu denboran atzera béinat hor musikarekin eta mugimenduarekin kokatzeko? Ba, musika eta mugimenduarekin biakola batera hartuta, e, duela zortzi urte atzera egin behar du. Lehenagotik e, biak beraldetik e, pixka, e, bueno, jorratu nituen, baina keien musika, zeren mugimenduarekin eduki duan lotura baizan da e ikastolako dantza taldeari esker ba, euskal euskaldantzak egin dituelago baina inoze ez dituen ezuen pentsatuko ba, musika eta mugimendua elkarren zerbitzura jarriz ba, benetan e, gauza interesgarri bat eta sortzitekeela eta eta mugimendua ber horretan ba, musikaren e, irakaskuntza edo ikaskuntzarako hain baliagarri izan izan ziteke nik orduan bai, duela 8 urte bueno berez Gero, claro, duela zortz urtea izan zen, jene e, bera joan nintzen e, urtea, baina egia da bi urte lehenago ezagutu nuela, e, lehen esan bezala e, e, ikaskai baten bitartez musikenen e, ikaskai solten moduan genuen, e, e, ze hori, e, ikaskai hori. Mm -hmm. Mugimendua diogunean, ez jakinontzat jontzat, e, dantza da, edo diozumezela zerbait gehiago izan daiteke, edo ez da zertan dantza izan? bai justu nik uste, ez duera azertan dantza izan eta ez da zerbait gehiago ere nik esango nuke mugimendua berorretan izan daitekela e, dantza baina zerbait oniarrizkoagoa agian dantzak ja berekin darama espresio bide bat edo zeo zer adiera zinaia esango nuke eta mugimendua bera da onia zibiltza e, oso ariketa polita da kalean be, jendea Oinez ikusten ikusi eta zenbat mat gorpuzkera, azte mugimendu ezberdin beha daitezke den, bere ohikotasun horretan. Orduan, e, bai, ez da... Bai, beste ezer bai da. Ez, zer bai, oinarrizko dagoa. Bai. Aritzen da baina torretan? Altzako banku eserleku horretan eserri edo belardi horretan eserri eta e begira-begira. Bueno. Entzun dezatela altzatarre zein duten begira-begira. Baina balkoitiko bale bai ez. Kalean bertan ez, baina bale txeko balkoitiko batzutan bai, e -bai edo naiko da, autobusean edo garraio publikoan zuha zenean ez, bai, pixka bat konturatzea, ba, ze, ze gorpuzkera auzka dagoen eta zean hitzak eran bero horretan. Hori bai. Baina irakaslea da, irakaskuntzako etapa ezberdinetan, e, aritu izan zara irakasle eta baita txikienekin ere, mm -hmm. e, ze honura ditu e, musikak eta mugimenduak aurrengan eta horien heltze prozesuan? Hombero, nik uste gut, e, txikien egi referentziak inezkero nik uste edozen adinetan, eh? ze askotan e, nik esakon duke eta bain oso bizipen, lehen pertsonan bizitzeko moduko bizipen bat eskintzeko aukera ematen duela, batez ere asieratik ekin bidez jardunez. E, ez alako ipasiboa, zerbait pasiboa, e, zerbait eserita agon eta entzun egiten jasuna, baizik eta parte hartzera e, bideratzen zaituena, orduan nik uste e, asieratik e, pertsona bakoitzaren gan, e, azterna bat usteko gaitea bizipenen moduan. Eta askotan musikata mugimendua horrela e, jasotzen da, eta horrela bideratzen da ere eskaintza pedagogikotan e, txikienei lotuta, baina nik uste tamalez gero e, ezkuntzan, gaur egune e, erekia dagoen bezala, esango nuke hori tamalez, e, pixkanakak galtzen joaten dela, eta ba, umeak ere behartzen ditugu geroz eta ba, eseriago, mai baten bueltan, eta gero batean gure, gure gorputzak, gure biziteatik e, desagertzen dira, eta burura bakarrik mugaratzen ditugura pertsonak, Eta esango nuke, ba, berez bizitza guztian landu beharko kolitzateken zerbait dela, baita e, antzerkiarekin eta lotuta. Eta harri gero ba, dalkor zerri indikarekin lotuta, orain txepulatu horretzai dana, e, nola bereziki harri bidez, e, irugarren adineko pertsonengan, gan, ba, han jene eban bertan e, ze, ze parte hartzea hundi dauken. Ba, justu e, lehen esan dituan ezaguarriai lotuta, e, oso e, aktibo mantendu arazendulako norbera, E, ba, ekintzaren bitartez edo hartzearen bitartez baina orduan esakonuke ba, onuraka hundia direla hori e, asteko musika bera biziarazten duelako e, modu oso organiko batetik abiatuta gorputzaren bitartez mugimenduaren bitartez eta oso modu kostiente batean egin arazten duelako ba, prozesu hori Bihar eskundeak, deialdia politikariei izan dezatela kontuan, ez da, hezkuntza e, sistema berrantolatzerako momentuan edo egiteke dauden proiektu horietan guztietan izan dezatela kontuan honek e, guztiak duen garrantziak. Ba, noski, mai bai bai. Dei bat, ez du Noski baietz. <laughs> e, zugane beinat, zer ikusten duzu umetan eta heltze prozesu horretan helduzaren tokira heltzeko atzera begira jarri? Eta e, detektatu daiteke, jo, ba, begira, e, ez dakit nork e, lagundu zidan ontan, edo ez dakit e, ze momentutan topatu nuen, eta horrek e, e, bultzatu ninen, edo animatu ninen e, mundu hau ezagut zera. Mm, ba, esango hola, asera batean esan dudanez... E musika ta mugimendua bakoitza beraldetik agertu zitezkean bizitzan edo eduki nuen hoietara bertaratzeko, aurreratzeko aukera eta ba, egia esan nik izango nuke musikari dagoki joenez bereziki nere osabei zordia dela musikarekiko zaletasuna eta agian osaba bat nabarmentzeko da, ba Alberto Saba, betianik e, txikitan bultzan indulerako ba, bere e, lagunen lokalera jotzera e, edo ez e, ensaio batzuk e, ikustera eta bizitzera eta bai pianoan edo baterian fisikalardaskatzera eta eta beste osabe bitartez ere ba, askotan bat diskoak asko ematen zizki daten ez agian nere gurasoak baino gutxiago zentzu horretan Gero egia da, ba nire gurasoak hamak bereziki ere zuzeneko emanaldietara joateko zaldtasun handia dauka. Orduan beti da nik eduki joera etxean, eh, ba, antzokietara edo kontzertutara bertaratzeko. Da nikuste horrek ere ba, musikaren emanaldien bizipenak ere ba zuzenean ikusteak ba, e, gauza handia da eta kulturatzen zera ba, ze, zeina daukan, ez? Horrelako agerpen batek Eta, gero, ba, mugimenduaren egia zen, e, lehen batu bezala Euskal Dantzaren aizan zen nireneko kontaktuan hola baita esalteagatik, baina agian hori gehiago bizi nuen oso modu e, nahi gabe, ez dakit, kultura do, kultura ikuspegitik eta gero nik uste zuzenean izan zela ba, bezala musikenen bertan ikasgai honekin nahi gabe topo egin nuen, zeren gainera bera, orain dela iru egun egon da Genevako zuzendaria hemen egun batzuk pasatzen, eta e, idatizia maberarekin egun pasakiteko, eta gobatzen aiz nola eaitortu nion e, musikenen bertan e, ikasgaia hau hautazkoa e, zen, eta nik izena manuela ba casi naigabe. Eh Geiago izena baino, erritmika eta erritmoaren irakurketa eginuelako eta ba, perkusioa ikasten duenez, ba ba horrek eragarrita, baina beridezik ez nuera izena eman, eh Jakinda ikasgaia zertaz dizioan. Eta gero ba, ba izan zen sekulako deskubrimendua eta gero bueno, ba, bertako irakasleak egin zigun e, ikasle batzu hori e, eh ba, Ginebrara joan eta bertan eh espazioa ezagutzeko eta ikasketak gertutik ezagutzeko gonbiapena ara joan ginen eta ba egia izan itzuli nintzen benetan esan on, naiz benetan hau esakontzera zeren hori ba, beste ez dakien dola beste paradigma ezkuntza paradigma bat era bat ba, inoiz pentsatuko ez nuena eta eta oso ba, musikari bezala eta mugimendu ikuspegitik ere bai baina oso formazio osatua eskentzeko eskentzen zutelakoan <hazio> dalcros erritmika ez jakinontzat mm -hmm. zer da eh la segarbi ulertzeko moduan ba dalcros erritmika da dalcros izeneko edo abizeneko eh gizon matek duela mende pasatxo berak bere, nolabait e ikerkuntza pedagogikoen ondorioz e martxan jarri zuen edo garatzen hasi zen e ikuspegi metodologiko bat musikaren E, irakaskuntzarako, eta esan dezagun, ora, azkar esplikatzeko, mugimenduaz baliatzen dela e, musika erakusteko. Hau da, e, musikan, ba, presente dauden, musika osatzen duten aldagai guztiak, e, izan ritmikoak, e, dinamikoak, agogikoak, e, kompasak, or, orra dauden, elementu e, teoriko da abstraktu guzti horiek, ez? Ben, musikaren parte organikoan diren guzti horiek, mugimenduaren bitartez landu eta mugimenduaren bitartez bere ganatzeko. Orduan hori e, egiten da e, espazioa erabiliz,zerren mugitzeko eta gorputza e, martxan jartzeko lanean jartzeko behar duzuuna da espazio bat. eta gero baduka da oso ezaugarri niretzat fresko bat eta da e, saioa dinamizatzeko edo saioa garatzeko e, irakasleak e, zuzeneko musika jotzen du edo sortzen du pianoaren bitartez. Orduan hori ere oso elementu eszagun ba, hori freskoa dela ez. E, Ashko ba, diska bat jarri barran edo, bueno, jar daitekeela, helburu batekin, baina konturatzen zarenean, ba, ba dela zuzeneko musika bat sortzen pianoan, eh, improvisatuz, e, zure mugimendua jarraituz edo musika bat proposatuz uk eh zu mu, e, mugi helburu pedagogiko jakin batekin, ez? Ba, ba hartzen du saioak eta benetako nola oso bizipen eh, ezagutzen bate bihurtzen da. Eta, eta orduan orduan duena da e hori, e, mugimendua gorputza, espazioaren erabilera, eh aldi berean besteekiko elkarrekinta, eh batzutan gainda jaizke nola norbait ariketa edo proposamen banaka Baina beste batzutan egiten dira bagian binaka edo taldeka orduan horrek ere pues, bestekiko e, hartu eman bat, elkarru lertze bat sortzen du, eta gero ba, baita ere erabiltzen dira ba, material auksiliarra edo osagarria daitzen diren elementuak, ba, izan daitezke teniseko pilotak edo uztailak, e, klabeak, panderotxoak txoak, ba, oiekin ere ba, hainbat egian ba, sikomotrizitateari lotu eta ondaitezken zen eharik eta burutzeko. Eta horrun, ba, guzti horiek eh konbinatuz eta batez ere parte hartzea e, intelektualizazioari edo lotu, lotzeari lehenetiz, esan egiten da lanemizi parte hartu bizi eta amaierran lehenago egin dezun guzti horri zentsu bat eman. Eta orokorran esango genuk dela dela, ba, musika irakaskuntzaren tradizioaren aurkako norabidean dijoan eh prozedura bat, eh, azkutan aitten dena da zerbait azaldu, teorikoki hau da eta gero era mekaniko batean e, repikarazi. Eta honek nola baita iten duena kontrako prozesua. Lehenbizik bizipenetik bizi abiatu, eta gero horri zentzua eman. Ekaitzari da gogoratzen bere lehen eta azkeneko solfeoko urteaz. Ekaitzak izugarri maite zuen e, musika, e, juantzen musika eskolara, eta aspertu egintzen bere aurkian maiaren e, atzen eserita. E, e, e, e, bai, zeugurazki bainateka zalduden metodoarekin... E, ikasi izan manu, hortan murgildu izan ba, gaur egon behar musika da musikari izango nintzateken. Baina, zer urkitu zenuen e, Suizan? Genevan, zer urkitu zenuen? bila joan zinen eta zer urkitu zenuen? Ba, bon, aseeran, e, topatu nena zen, mundu guztiko jendea, zekia zan, e, Geneva oso nazioarteko hiria da, eta, ba, jatorri ezberdinetako pertsonak, e, klasean bertanez, hirian e, karo, nazio batuen den erakundearen... E, E, egoitza bat ere bertan dago, baina bestela ere ba ikaski den ardean eta sekulako jatorri anistasuna eta hori ere ba oso izan zen e, Bestetik e, azmarratuko nuke ekarpen pertsonal modura ba, ere frantsesarekin topo nuela, duela, nahiznik lena gotik ba, ikastolan eta batxergoan e, zertzu baitik hasi nuen, ba, bueno, horrek ere aukeramaz izan bertan, ba hizkuntza batean pixka bat trebatzeko edo eta ondoren batez ere topatu nuena zen ba ikasketei lotuta ba espero nuena baina askoz ere gehiago. Esanait ez izan zen ikustean bai ikasketak nola zeuden egituratuta. Eh gero ikasketa hauek zeukaten e, ertz artistikoa do, zeren bueno ba beginituen e, e, ez nola izan ikasgaitraizonaragoak edo pianoa edo edo improvisazioa dela, baina gero badakite hori e, top eginuen e, ba ikasketa planen baitan zegoen sorkuntzarako tarteaz. Eta berez gainera, e, gerora, ba, musaboratei garekin etorri dene proiektu edo sormen guzti hau, berez zor diot e, bertako egonaldiari. E, pentsatzen jarrita, bertan izan zelako, modu ba, inkostente batean, anaz zelako hasia edo anerein nuelako hazia. Inuelako, e, hazia. Bai. Eta gero, egia da, e, aukera auk inuela, eman aldi asko ikusteko. E, Kultura eskaintza ikaragarria da ikaragarria da, eta goazena, iz, ba, asieran, denetara joan nahi nuela, egunero alako eskaintza dago esparru guztietan, ba, ba, gero, no, poltsikoak piskatak intzen dizua egian, eta esaten dugu ez, bueno, ezin gaudiago kultur kontsumo honi egunero, baina, asieran, ba, orrek iz, ikaragarri erakarri ninduela, ez? Egunero zegoen zer ikusi, zer entzun, zer... eta alaixe. Zure bueltan, ornun baiki irakurri dut, gorputza belarri erraldoi bihurtzen dela? Nola egiten da, nola lortzen da hori, Gorputza Belarri erraldoi bat izatea? Bai, esaldi hori nola bai da, bat, alko zerritmikaren definizio poetiko bat izan daiteken, metafora bat, ba, azkenean er, lortu nahi dela hori delako, ez? E, entzuten dugun hori edo entzuten dugun musika hori, gehiegi intelektualizatu gabe, gehiegi hortara pentsatzen jarri babe, ba, Gorputza bera izatea e, zuzenan entzungo lukena. Orduan ba erabiltzen den edo esaldi esaldia hori da, ez? Gorputza bera belarri handi badela eta eta orduan ba zuzena musika gorputza jartzen duela martxan edo funtzionamenduan edo hori da. Oh Eta ikaitze dera, eh? Oso, oso dera. Bina eta orkestu ibuzu. Bai, hau e, bueno, da, e, Oianpeko zuainetan e, proiektuak bakanta bat, duela hilabete hilabet gutxi deskurritu nuena. E, zuberatik datorren proposamen musikal bada, ikusentzunezko bat ere bat duena. Eta egia esan, bat, zakituzte, tazaroan edo deskurritu nuela, eta lehen momentutik ba, segurako zirara eragintzian, kantu bat, eta ba, gero gaina hori, urtarrian donostian ospatzen den musika ikusentzunezkoen jai alde batean e, kasualitatez e, hori. Bertan e, ikusteko aukera izan nuen, eta ba oso pro, e, proposamen interesgarria, e, oian eta elsa oli hartzine, zubertarrek ana bat dira, eta orduan e, oian e, e, egin du produkzio musikala, edo moldaketa musikala, eta eta elxa hartu da e, ikusentzunezkoa, eta azkenean ba, proiektua da eh kantu tradizionalak ba, beste molde batera eramatea edo monorock edo holako estilo batekin batera hastea eta egia san oso proposamen mono interesgarri izute zaiz gaiena dokumentalean ere e, azaltzen dute ez ba nola ba, zuberako kantaera ez da e, temperatua esanait e, eta afinazio aldetik bere berezgarriak ditu eta orduan ba ze, ze lanketa egin bar izan den hor e, Ba, nola baite esan Mendebaldeko afinazio hegemonikoa eta, eta Zuberoako afinazio ba, particular hori elkar ezkontzeko eta gire oso proposamen originala eta moldaketak eta ikarra garri gustatu zaizkit eta xarri entzuten duen kanta bada Inocentiltzekoa Gitarik nahizia, azken txak difizioa, di minelen eskietari, inozen tiltzekoa. Hora, indela gutxi, deskubritu zenuen azaruan, nola egiten da deskubrimen du hau, mugmus muz laburategian? Nola deskubritzen dira kantuak? Ba, bueno, bat, denetatik batzutan, eh, norberak eh, hartu-hardu ekimena, eta ba zakit gauzoko liburtegira joan eta azken ekarpenen berri udiki norberak orra erabakita edo bestela basare sozialen bitartez askotan kasu handian okerzena gauz sare sozialen bitartez auki duten bere bere berri baina, baina bai nire kasuan egia da musika deskubritzarik denbora desente eskintzen diola eta askotan ba, bueno, gaur egun erraztasun handia dagoenez musika topatzeko edo ez, ba, dela YouTube edo hablako zen bitartez, ba, bai askotan ba gero figatzen naiz, ba zeintzu diren agian da, orduan hasten naiz, ba taldeki horrigo alpista jarraiki edo eta kasuo bizantzen, bueno, sari sozialen bitartez bai. Mukmus kulturlaborategia, laburategia. Bata zuria jantzeta sartu ber gera? Ez. Ez naturaltasunez eta kale ez ere ongi. Zer egiten da bertan? Ikertu, sortu, gauzatu. Bai, eh, bai bat, zutan, e, ikerketa hori da, ez? Eh, lotzen da bata zuriarekin edo baina egia da bazkenean eh basorkuntzan zarenean, ba, ikerkuntza ere deitzen saiola eh hasieran ematen diren ba pauso hoiei, ez? Hala dizten zaia, fiskataztentzarenan ba e, iztegi bat sortu nahian, ez? Bueno, alkan kasu hontan ba, mugimenduaren inguruan edo musikarekin badaztentzarenan gauzak probatzen, ba ezartzen zarela harago lagunartegi edo taller moduko batean, Eta horazten da pizkanak amamitzen esormen, esormen prozesua. Zergatik sortzen da, laurategi interesgarri hau? Zer, zer, zer utxune betetzea da, zer beharra sortzen da laurategi hau? Ba ez dakit, utxune bat Egia daute izarekin, utxuneak zer ikusi baina baina nik uste gehiago izan zen, bueno, kasu konkretu hontan, egia da, lehena ipatu da moduan, e, Genevako ikasketetan e, sormenerako e, tartea genukan eta e, alaskaten ziguten, ikaskatzen bat zuen nituen, hori ba, sormen garatzeko edo, eta hor e, kasu konkretu hontan izan zen, e, ba, Bertan Mazteramailerako lan moduan egin duen, hamar ba, hamar haus minutuko ez denaratze bat, eta ba, ja, Euskal Herria itsuri nitzenean eh hain justu e, uste 2015an e, izan zen edo orduan Donostia Kulturu Liburu izaterazi joan 2016an eta, eta ba zeuden e, sormen prozesutarako dirulaguntza batzuk eta lagun, bat, lagun oso batek horren e, berri jakinarazi zian aurreznik ba erakutsi ni nolakoola gabe norbaitekin partekatzagatik parte ba master lanura eta esan zian jo eh eta bazatik ez duzu hau hor ja, aurkezten Eta hani, bueno, hondik han hemen lurartzen ari nintzen horretan, ba, bere animoi eskerredo, bai, ba, bueno, txostena osatu, eta, bai, kasik egun matetik bestera, e, aurkeztu nuen, sormen deialdi hortara, era berean, txosten e, bera eabro nuen e, gazteizko baratzaretoak eskaintzen dituelako erako baita ere, sormen egonaldietarako laguntzak, eta, bueno, ba, nire zorionerako bai batean eta bai bestean e, autatu izan zen, Eta orduan hor ba, oso erazkarrean emartzarduar izanzuen izan zuen ze baita laguntza hauei erantzuteko ba, ya, epe batzu bete behar dizurelako eta ber, eta orduan bueno eh, oso eskertutanago, eh, zakit, eh, zori, zori ez dakit, ba, zori zoriari, ez, batean hain ja, haseratik ba halako bidejaldiren babesa egitzeko aukera egitzari eta mentzatu hasiera ba, horri oso modu duinean eta profesionalean hasteko aukeraman zigulako. Bik klabe, bik sormenari erantzuteko do sormenak guri erantzun diesaguna da sormena ez dago, ez dago ez dago ikutzen eta askotan urduri jartzen gaitu Ba egonean, egonean edo eraginean, eraginean e, harrapatu nahi eta harrapatzera iristen ezkarelako. Askotan eskuz, eskuak bete ez, izaten jugu sormenez beste batzutan eskuak utz e, e, bigiltza, zer behar da e, denbora, lasaitasuna gorputza e, burua zer behar da sormenerako? Mm, e, ba, aipatut duzu noi hor, e, e, kontuan izango dituzke eta agian beste bi aipatza batik esango nuke Ba, espontanei dela edo ez halako e, bai, freskotasun batez bulkada batzuei erantzuteko bitan pentsatu gabe eta bestetik nik esakonuk ere, ere ba, garrantzitsua dela zure inguruan egiten diren lan egire erreparatzea ba, humiltasun osoz inspirazio iturrik isa paliatzeko e, bai, nik uste ba, ba, ba, musika entzutea edo beste batzuen antzezpenak edo tantza eman aldiak ikustak ere horrek ba, asko elikazen zaituela eta horrek izanitekela Ba, gero zu sortzaile bezela kokatzen zarenean ba, bueno, izan daiteke ba, inspirazio iturri ideia batzuk ukitzak askotan esaten da hori bezka ba, improvisazioa ere ez dara existitzen improvisazioa ez beti izaten dala ba, lehenagotik ja, zure baitan dituzun eh, hainbat eh, mekanismo ba, momentuan artikulatzen direnak orduan E único único e improvisazioa ez da isomenala existitzen eta nikuzte ba humildtasunez eta egiarizor balaxe dela, ez? Seguru aski izango da zule nago zerbait entzun dezulako, zerbait antzerabatu zeralako, eta gero hori momentu jakin batean ba, kanporatzen dezulako, ba, momentu horri erantzunez. Bertsolariak batateko bertsolari izanak bai ez esaten dizu buruak. <laughs> bai. Bai, eh ikusi beste ez es orain e, Gipuzkoako bertsoltxabelkita izango da eta parte hartzaile guztiak e, entrenatzen ari dira. Ez astean bi ir ba, esan duenaren ildotik ba, bete beteko improvisazio hori ez dago, ez? Ez aurrez landu dituzun ba, mekanismo horiek, bai bapatean, ez? Ze erakusteko gaitasuna hori bai lantzen dela. Nahi gabean etortzen dira. Bai, gerora bai, bein bein landuta bai. Eh, beñat aitortuko dizut atzo mezua bidaldi zen idanean, eskoak igurtzen itxun, eta esan nuen, haupa, <laughs> e, askotan, e, solaskide izaten ditudan lagun askok esaten ditate, oh, irati hori oso galdera zaila da, edo ze galdera zaia egiten dituzun, eta atzo esan zen idanean, irati galdetu lasai ontaz eta hontaz eta hontaz eta euskal ekosistema kulturalaz, eta esan, wau, wow, galdetuko diot euskal ekosistema kulturalaz, baina esan nahi guztia euskal ekosistema bueno. kulturalaz. Laz. Segura eskin modu idatzean oso, panpoeso edo oso trinko geratzen da, baina nahi duan guztia esateko? Ba... Edo zesan nahi duz Euskalek esan da kulturalaz. zeren ateasko asko Bai, horre ez da bai da, edo sakontasuna hundiko afera bada, ez? E, Nik ez dakit, Euskal kultur gintza eta Euskal Herria bera bizitutu dan moduari ba, erreparatu, zesango nuke, maskenean kultura azpiratu bat dela eta benetan ba asko kostatzen dela. Azkenean askotan nikuzte inkorentzia hondia bizi dugula herri bezala, incluso e, ikusle moduan baita ere, ez? ez zenbat nungo nuneko hitzitako den nune sortutako gauzak e, konsumitzen ditugu, e, ze politika instituzional daude, e, euskal kulturgintzari erantzuteko, hauspotzeko, hizkuntzaren aferare, ba, oso erdibunean kokatu beharreko elementua litzateke ez? Bai, instituzio publikoetatik eta baita sortzailearen ikuspegitik ere, ba, ezkoherentziarekin eh er, heltzen e, dion hizkuntzaren gaiari, ez? Ez sortzen duen eta hor bai, bakoitzaren konpromisu mailak berriodiote, diote bai, ekoizle edo sortzaile moduan, bai e, kontsumo kontsumitzaile moduan, zanet, irakurle, ikusle, entzule moduan, Orduan ba, ba nuke, e, e, e, e, e, euskal kulturgintzatik nik esagunuke borondate hundiz ari den jende asko ari dira lanean ba arabidez pasaien astean ere ba aurreskiko antzerkito paketa kospatu dira eta hor badau da ekimen ba oso sendoak bueno sendoak esan daidet konbentzimentu hondiz egiten direnak eta ba horlako gehiago marko luketez, baina baina nuke, Bata males igual salbues penal direla eta ez direla azkenan hegemoniko izatera isten, ba oraindik an ba, kultura azpiratu bat geralako. Azken azkotan hizkuntzarekin zen lotuta e, esaten da ba hizkuntza ez zakit euskaren kasua eh minoritarioa dela, ez? Baina nik gustatiko litzake aztimaratua, minorizatua ba dela. Esan adet orduan ba segurazki mundu mailan eh dirugun iztun kopurua daukagu eh kantitate absolutuetan, ez? Baina kontua da baitugurak nagusieki bi edo hiru hizkuntza eh, ondoan harramazka eginda ta gianba euskarari dagokion eremuan be euskarari dagokion espazio hori barramazkatu ba, edo koskaginan eta orduan ba azkenean nik ezdet oraindik eh, noski euskara normalizatuta normalita normalizatzuta jotzen eta hori azkenean ba segun neta nola bizi duen bakoitzak ba eguneroko borroka bat izan daiteke eta bizkautaren egunerokoan hori erdigunean jartzen baduzu ba azkenan kontatzen zera kostaiten dara da ara oraindik eh sistema kultural hori osasuntzu eta modu e, normal ohiko batean ez ba? alemanek alemanean bertako kultura modu inungo ezakite miatsuri gabe bizuten moduan edo ez beti ez ora superbizientzia ikuspegi batetik edo ba edo espainian espainoleek izan daidet eh baina hori guk fiskat beti bilbar dugu hitzalpetik e, edo gutzitasun hortatik eta eta bai hori guzti bakoitzak ere ze, ze kontzientzia daukan eta zeko orientzia maila daukan bere egunerokoan berautuak egiterakoan uh -huh. e, ekosistema dibertso eta nitz horretan gu ere animalia txiki beintzat bagarelako gutariko bakoitza uh -huh. e, zein da sortzaile eta kontsumitzaile gixa uste garbi gelditzen ari dela baina beñaten konpromisoa ekosistema horretako beñaten konpromisoa ba ba ezakit, norbera bere buruari holako e, zeak jartzea ezagiten baina nire nire uste izango nuke oso hondia duela e, e, horrekiko e, ni korokorrean nire autua da ni garbi garbiak muk mus laborategiari dagokionez arabidez gure lana euskal herrian euskararen Errian, e, ez dela euskera zen beste hizkuntza batean eh eskainiko. E, oh, hortik aurrera, ba, Katalunian Kataluniako ateratzen bazaigu, saiatuko naiz, ba katalanera moldatzen. Espainian ba nuke gaztelera, espainolez edo Frantsian frantsesak, ba nik nire eskaintza ez du bikoiztu edo do hirukoiztuko, ba Hendaian frantsesez eskainiko, ez dut eskainiko eta eta tafaian edo amurrion, ez dut gaztelera zori da nire sortzaile moduan kasu honetan. Eta entzule moduan edo irakurle moduan ere, ba, ba sakonukenik Euskal Komunikabidek ikoari bidez izkuntzaren ikuspegitik, ba banere bazkideetzak dauzkat e, e, hainbat e, komunikabideri dauzkona berria da kasurako eta entzule moduan ere ba saiatzen euskal e, idazleen liburuak erosten, irakurtzen, hoien berri ematen ere inguruan eta eta ba ez inurri lan batetik hoien berri ematen eta normalan baita ere batzudan agian era dogmatiko batera jodezakezu, baina ez ditut erderazko E, produzioak e, konsumitzen mm -hmm. edo saiatzen aiz eta bai hori normalean oso nahiko zorrotz betetzen dut. Bueno, eta, ez daik dira, baina irutsentzaetan hamarka e, batzuz, e, jende askok horrela jokatuko bagenu, nik uste e euskal kultura erdigunera ekarriko genukela. Mm -hmm. Orain artean segure igratiak entzule bez falta zuen eta kasaioak bereziki beinat gaurtik aurrera beinat segure igratiko gitaka entzulera izango da. Noski bai Zedimentzi izan dezake? Norbaite kalako zerbait entzuten duenean sentitzen duene bulkadak? Ba, Ikaragarria eta momentu horretan zure irakasle denari e, ea klasetik ondoko gelara e, joan zaitezke ba, baimena eskatze daño zeren bueno, kantu hau ket jarretean e, kol, kol konzert izaneko ba, kontzertu do grabaketaren azkeneko atala da, eta oso gogoan dut e, kontxerbatorian klasean ginela, ondoko gelan, e, ba, ni gara jartan Erdimaiako ikasetak egiten den bilen, eta musikeneko ikaselaik e, aukera zaukaten kontxerbatorian bertan e, ikastera joateko, eta ondoko gelan, e, norbait ari zen, hau jotzen, eta bazakit, e, hau ez nuen lehenago entzun edo, eta bapatean entzunuen eta ezan zen baya, zer da hau eta jarretzen zuen, jarretzen zuen, eta esan nioen joe barkatu, e, Alberti izena zuen e, irakasak, eta esan nioen zaizu, eska ondoan ezakizte ari dian hotzen, eta ba jakin naide dezzer den, eta, bueno, ba, berak egia esan oso modu naturalean e, klasetik irtzaten utzizidan, eta, eta, bueno, ba, atea jo nion, eta esan nioen, esan nioen, barkatu, ondoko granago, eta, bueno, berarekin nola remantan jarri entzain modu espontaneo batean, Eta berak bat deskubriraz zit izan, esantzian ba nor zen. Eta gero gainak gerora kontzertu horren transkripzio bat badago, kontzertu osoa. Eta orduan partitura utzi zidan eta eta gogandut ba gurasoek entzun bar izan zutela diska hau afalorduan bilabete zia gauero. Eta bereziki azkeneko atalau, igual bi edo hiru aldiz baita ere. Eta bai bai, agian segulako ezagut deskurmendua izan zen eta ikuste... Honek eta agian ere ordurako ba Iñaki Salvadorrek euskaldounuak jasera bihurtzeko modu horrek eta bar bultzatuta baina agian ba honek batez ere ireki dizkiela hola oso modu modu esanguratsuan ba jazz musika entzuten hasteko e, aukera do bide ireki zidan eta eroztik egia san ba e, ka, ia gaskik ba nagusi kentzuten dudan musika jazz musika da ari da bainat pentsatzen. Bai, bai, idat, iaudena oso ondo dago, baino nire lan aurkestera mm. etorrena ez. <laughs> Apirilaren amabian zaldibin, eta datorren ostiralean, behar sainen eta larun batean e, idia zabalen. E, bazatozte, monetorri goierrira, eta bazatoztete e, berriro. Esku harriak oteizaren izaren e, aria. E, aurkestu iguzu. E, goierritar guzti-guzti-guztiek parte hart dezaten eta ez aldibin egon ez direnak egon daitezen. Behasaienen, eh, Ilazabalen eta Okerezpena Guztaian Legazpin. Horria, bai. Nola ba... sortzen da? Nola sortzen da eh eskuarriak? Oteizaren aria zer dago muinean? E, zer jartzen dezue ikusgai eta eta gozagai? Bai, nik definituko nuke emanaldi hau e, disiplinaz berdinak e, uztartzen dituena e, alde batetik mugimendua bidantzariren bitartez, esango nuke ba, lenguaia e, gara ikidean edo erabiliz, bestetik e, musika zuzeneko bi musikarirekin, ondoren badago ere estenografiaren bitartez alako ikuspegi eskultoriko bat edo eta azken nik badago hitza ba, e, bera, euskera E, kaleko aldaeran zuzeneko bertsolari baten bitartez, plazaratzen dena, eman aldi oro bertxolario ezberdin bat lotzen dugu, bere jarduna improvisatua izan dadin, eta haretoko aldaeran e, ez dago zuzeneko bertxolaririk, baina hitza e, ekartzen da, ametxartza jur sekonduzizkigun olerkita pasarte motz bat zuen bitartez, eta eh berak eh Salvadorren hainbat eh bertso bereskutatuz zituelako ba bueno, jakina denez Oteizak Miresmen hundia ziolako e, Oteizari orduan esango genuke laburrean mugimendua musika hitza eta, eta eskultura ikuspegi txiki bat ba estenografia moldagarri horren bitartez hoiek ba genuke, lau lingua ja hoiek eh He eskatzen dugu, eskeintzen dugu bakalean e, ordu berdin gburuko emanaldi bat eta aretoan ba argiztapenarekin eta pasarte berriak gehituz ba 45 50 minutura iristen iliz, den lan bat. Mm -hmm. e, oteiza ez dago justifikatu beharrik, baina galdetu eingoizut zergatik oteiza? Bai, em esango nuke baliatu nuela lanau edo prozesu guztiak baliatu dudala oteizaz e, jakiteko eta oteizarengana hurbiltzeko ehgia san seguraski agian bi elemen, elementuk e, eragin zuten ez dakit bererekikorlako fijazio bat edo batetik e, pertsona zara dago ere nukere pertsonaia bazela bere izaera izaera horreken ordua nahiko Ba, deigarria egiten zitzaidan ez, bere izaera hori eta, eta gauzak zehirmotasunez e, e, esan eta defendatzen zituen. E, gauza batzuk e, agian arrazonatasunetik gertu eta beste batzu agian olako e, fantasia kutsu batekin ez, baina egia esan alako irmotasunez egiten zituen ez bere adierazpenak maikateatu ba, ba, ninduten nindutenez. Eta bestetik ere ikusten duen, ba bere itzara hondia zela Euskal Herrian eta euskal kulturgintzan eta orduan ba horrek agian ere eragin zidan esateko ba, jo agian beste lanak ulertzeko edo batzulu dian hori ez e, pertsona honek oteizak ekarpen hondia egin diola azkeneko hamarkadetan ba zakit, euskal sorguntzari euskal iruditeriari eta horrek erakarrita e, jo nuen oteizarengana nola nolabait eta sintzen ba bere ez pasarte batzuk irakurtzen, edo ikusentzunezko batzuk ikusten, eta bere, bere, behariburuz ikasten edo. Mm -hmm. e, Eman aldiak e, salto plazara egiten du 2008-an? 2008-an. E, udazkenean. an Lehenengo aldiz. Bai. E, zei bilbide egindu, ze asmorekin e, asizen, eta pentsatzen dut bidean ere aberastuz? E, bai. Aldela? Horre ba, paradokikoa izan dena da, e, gukasieran lehena ipatutako lehenbi laguntza hoiei esker, ba, laguntza hoiekala albidetzen zutelako, jogen nuela zuzenean e, aretorako emanaldi bat e, ontzera edo, ba, ba genukalako teknika eta lantzoko aukera ai, argiteria eta guzti hau, ze azkenean antzoki bat zuetan aritu ginen e, sortzen, eta, eta gainean bueno, argizatzen benarekin, eta argizatzen jabera ere ba sortza jabalgeiago bezala, gurekin egonaldian, eta bar. Eta hor, bueno, paradogiko izan dena da, berrogeita marre minutuko lana, e, amaitu ondoren, e, ia bi urte eta erdi behar izan ditugula, e, arretoko aldaera hori estrenatzeko, aborreko udazken ontan, urrian, e, iruñan estreinatu genuen. Baina hor kontua da, e, lehenengo sormen egonaldioen ondoren, handik urte betera, beste hiru sormen egonaldien onuradun izan ginela, eh biharritzen Bilboan eta Errenterian aritu ginen beste deialdi batzuen bitartez eta orduan e, azken hiru egonaldi hauek baliatu ituen eh kalerako egokitzapena egiteko. Orduan ba sortu genuen berariaz kalerako pasarte batzuk bertsolariaren ideiare hor eetorri zenez bertsolari, zuzeneko bertsolari bat eh bere parte hartzea kontuan edukitza eta eta orduan hor, ba, e, kale aldaera ondu genuen, eta kale aldaerak du ibilbide luzeagoa e, aretokoak baino, orduan aurreko esan ezagun bi hauetan e, kalekoak eukidu bere, bere ibilbidea, eta aretokoa, ba, esan bezala, udazkenen estreinatu ondotik, orain 2000 eta meretzia ba, e, Euskal <laughs> Kultureko Sistema kontuan eukita esan dezagun nahiko barra datorki gula, eh ere eta aldi kopuruari dagokionez, eh bueno, ba, euskokar litzak sustatzen duen dantza zirkuituan eh 5 tudal herrikoak aukeratutelako eta orduan ba 5 dantzokitan eh eskaintzeko aukera izango dugulako. <hazurra> e, dantza mugimendua, e, musika, hitza, e, eskultura hoiek uztartu eta zer kontatu nahi diozu, zer kontatzen diozue, bertaratzen denari. Bueno, kontatu baino geiago edo zer planteatu e, gero bakoitzak akaso interpretat dezan. Bai, hor kontatu baino gehiago ez, ez nuke esango agian e, narrazio bati eran zuten dio nik edo gidoi, gidoi batik gehiago da ba eh Oteizaren iruditerian berak bere bere bizitan zeharrez. ez referentzia egin zien hainbat elementuren ezakiet badaitu berrirakurketa edo e, egina izan dugu edo ba guk egin dugu berak erreferentzia egin zien elementu hoien e, ba posible batez. ez? Sorionez Oteizak geldu asko dauzka eh asko haskon dezake, zeren oso eklektikoa izan zen zentzuz hortan. Orduan, baku kekin duguna da, eldu, oiek, ba guk egin dugun da hainbat elementu heldu eta horiek modu artistiko batean, estetika jakin batekin e, e, uztartu, eta eta ariarekin ba, ondo josi edo ondo josten saiatu eta orduan batena joaten da hola e, arilkatzen esan dezagun eta momentu hori jo dira bata beste e, lenguaja edo disiplinatas berdin horiek konjugatzen, ba, emanaliak aurrera egiten duen bitartan orduan, gori kontatu baino gehiago, egoteizaren izaren iruditeria referentza egiten dio. Askoetan edo ba, zein e, erakusketa edo zein novel hartzen duzunan bezala, ba, nikuste, e, ikustera zoazen horren e, aurre zagutzen arabera, ba, gian, e, gehiago edo gutxiago kokatuko zara edo gehiago e, gozada izakezu edo loturak eraiki halko dituzu. Eh, Nikuzte aurrezagutzari joanda aurrezagutzari gabe joan da ere gozatzeko aukera eh, bueno, izango zu, zeu bueno da ba, proposamen bat espazio batean gertatzen dira hainbat gauza eta Oteizaren iruditeriare buruz ba helduleku batzuk baldin maidutu zu ba, bueno, ba, zure interpretazioa da gure proposamena eh beste modu batean valoratu edo apreziatzeko aukera izango duzu, baina, bimauta da posible gozatzea, hori inbortantea. Prehezagutza eta ezagutza askotan, e, zerbaiten berri ez daki gunean, eta alako eskaintza batekin ezagutzen degunean, alako irrika edo jakin minare sorda ez, ondorenean e, kasuan eta note izara urbilketa bate egiteko. Ba, hi, hori da, agian horbaiti balio daki okei, ba, ba, gure lan ikus ondoren zaino daki, esateko, ba, zaget, agian nik ere ikartuko neraldetik aberrote izaren irudite hauek, e, Eskaintzen duten maoteizaren iluiteria, unundin ora, ote di joan e, ba, ikertzeko edo pizkate urreratzeko. Segurazki eskipan ere, e, bezakit, e, ekinduan bezala ote izaberarekin edo, edo keti arreten kantu entzun ondoren, ba, segun eta zemateko gozadaukazun, e, ba, ingo zu esportzu hori edo... Ba. Ostiralean, maiatzaren e, iruan, e, behasainen... Ba, Nire aibar e, zabal, bertxolari harituko da non e, eta noiz, eta horrein taldekide bakoitza bai. e, aurkeztuko dugu. Eroskin plazan, Eroskin plaza era berritu berrian. Mm -hmm. e, Ala, ben da, bai plaza berri bat, mm -hmm. naiz bain eregon, austiralean zaudukot, edo dugu. Eta austiralean, bai, zazpiretan, eta kasu guntan arituko da, nera ibarzabal, eta bueno, gero gainerako taldekideak e, zinkoa gara, e, jonea mezaga eta e, joritz galarraga e, dantzarik isa, eta gero inar sastre eta biok e, zuzeneko musika burutuz, eta hori da ba, ba, izan zagun espazioan ba, bost kideko zatzen dugula kaleko, kaleko aldaera, eta e, larun batean e, idia zabalen e, aitor sarri egia arituko da, hori eko jarrikoak asuntan. <laughs> Ezargatik autori, hori, txandaka txandaka zaldibinera aitormendi luze aritu zen, mm -hmm. eh dantzariak finkoak, musikariak finkoak eta bertsolaria badoa, e, txandatuz. E, bai. Emanaldi bakoitza bat eta bakarra da. Bai, hori ja. e, eta gainera azken emanaldietan eh hartzen hartzen da, ain justu bueno ba, hala edo hala hori azpimarratzeko, ze askok igual pentsa ba, bertsolaria ere talde kidea badela eta aurrez ikasiak edo prestatuak edo idatziatauzkan bertso batzuk, e, kantatu edo deklamatzen dituela hor zuzenean eta eta justu bat bertsolaria bertsolaria izandadin, ba bat batekotasun horri hortaio. Orduan, eh, bai, ematen dio ere freskotasun bat, e, eman aldiari, eta da oso volta da nola e, momentu berdinetan ariketa berberei erantzun behar izan da nola ba bertsolari bakoitzak e, bide batetik jotzen e, duen eta geronik badaukate eh emanaldi guztiak e, grabatzen ditut eta gero etxean bertso hauek transkribatza dituz eta askotan emanaldi barrutik eh batzudan ez daukazu bertsolaria entzuteko e, patxada hori edo beste kunde bat uzar zaudelako zuzenek horretan ez eta oso volta da bai ikustea nola bertsolari bakoitzak ba proposatzen diozun ariketa horren baitan nundik nondik jo duen ze gaina eh bueno ez dou spoilerik egingo baina ez dago gai jartzailerik orduan e, guk berez bertsolaria emanaldiaxe baina ordu betelenago zitatzen dugu pixkat espazioan koka dadin ikusietan zein da nabia puntua eta esaten diegu ze momentu jakinetan botabarko duen bertsoa eta eta gero ba, emanaldian ba e, ala joaten da Orduan, bai, emanaldia bemainago jagotan ikusi nahi duenak, ba segurazki, ba, osagai hori gutxienez, ez berdina izango du. Nola sentitzen da bertsularia? Eh, proposamena egiten dizueneen. Behir hau egiteko proposamena egiten dizuegu, e, badoa segurazki e, irrikaz, edo zertu patutuko eta ondorenean ze ze aipatzen du bertsulariak. Ba, egia esan, bertsulariaren arabera, batzuk aseratik eh, agenda libre baldima dute ba, oso gogoen, esaten duzu, ah, ea, libre daukat, eta eta antxi izango naiz. Beste norbaitek halako eh, alako bueno, kezka txiki bat edo eh, transmititzen dizuet, esan eh, ze haute asko jakin beharra ote dagoen eh, emanaldian bertso erantzun alizateko. E, gero beste batzuk han bertan, ba, agian eh momentu zure matean e, bertsolaria bera espazioaren parte da emanaldi osoan zehar orduan agian e, erabat edo ohituta ez dagoen molde batean jartzen maldin badegu ba norberaren arabera segurtasun handiago dago gutxiagoa erakusten du baina orokorran guri izan ditugute bertsolaria beraiek ba, emanaldi asko gustatu zaiela eta zakito, bertsolari baten ekarpenak ekartza batik, berezeko gogoan dut, ze oso modu zuzenan esan zigun, xabi paiarekin aritu ginen, eta ba, beren nituen nola esan zigun, oso-oso e, gustora sentitu zela, eta esan zigunez, e, bertsoa beste diztipina batzuekin nastutako emanaldi askotan parte hartu bada zela, eta beren ba, nubait gurea izan zela benetan bertsoa... E, Pegote moduko bat etzen ado esan zugu labenetan ikusten zuela, ba gure manaldian ber, bertsolarariaren eta bedo bertsoa bera, ba egon zegeon bezala egonda, oso interesgarria dituz itzaiola eta, eta oso bai, oso, oso gustura bueno. <laughs> Datorren ostiralean hitzordua behasaienen maiatzaren iruan erauzkin plazan Arratsaldeko eh, zazpietan. E, dantzan Jone eta Joritz bai? e, dantza dantza ze dantza. Eh dantza garaikide egiten dute. Bai. Bai, e, formazio zala dira. E, Dantzaz konpainian ondu dira, horrez ere beste ikasketa batzuk dituzte eta, bueno, bat, ere oso aktibua dira, e, ikastaroakan eta hemen e, egin ez, eta, bat, beraien, hori, lenguai edo mugimendu hori aberastuz, eta, bai, gutxora bera, barametro ba, garaiki detan edo kokatuko genuke mugimenduaren iztegi hori edo. E, musikan inar eta eta pinat, egin? beste gait da esateri dagoen ze musika musika mota e, musika instrumentu edo hori berdan ba, diskurtituko dugu. Mo, es, eta eta ba, ba zuzeneko musika e, pianoaz, e, perkusioaz eta txalaparta jotzeko modu bitxi batez osatzen da. Txalapartarenan nahiago bertan e, diskurtzen bada eta eta badaude zati improvisatu batzuk eta badaude aseratik nolabait konposatuak edo ditatziak izan diren e, pasarte batzuk. Eta egia da, ba, e, musika nolabait e, originala da, Espreski proiektu ontarako gauzatua, sormen prozesuan zehar ba, mugimenduarekin batera, eta, bai, egia san, e, jo, Iñar, in, e, Sastrebezelako piano jotzaje bat ba, taldean eukitzea, eta ba, oso, oso interesgarria da, bali ba, abidea undiko musikaria delako, eta eta, eta goza menutxa da, bai. E, Ostiralean, behasainen nerea ibartzabalekin, larun batean ilazabalen aitosarri girekin, eta uztailaren jaren lauan legazpin, nerea elustondorekin. Ala, da bai. halako zerbait potentan nola entzuten da biek, begia zabali, begia kitita, xeritita zutik bai, bai ba libre eta aldera bozgoraiu edo edo belarritan ondo, musika ondo eh e, bali edo gitarteko batzuekin bai. Eh bai, aiteko sofan lasai, eta musika entzutera jarrita bai egizan, ta, kantu kantua dau aukeratuet e, Arbo parteen e, frater ez da, eta sakontasun ahondiko e, obratzat edo lantzat daukat eta kontrasta asko hauzka horrekin geroa batean horako isiltasun bat, eta egia bai, e, askotan entzuten duan kanta bat da, eta bai, askotaz mitzten ditu ez dakit, hitz zait, ora, bai, poetiko edo sakonkeritan sartuta, bai, bizitza be bera irudikatzeko e, kantu bat durtzat edo la, instrumentala, Eta ola ertzasko ez, bat batean olako sarkortasun handiko elementua, gero olako momentu agitatu batzuk eta bar, eta bai, ez du diot. skuariak binat autizaren eh aria nola ezagutaren ala kolan bat nola iristen da e, goierrira nola saldu nola kontatu zer egiten dezuen zer egin nahi dezuen eta nola iritsi parean aurrean dagoen arengana e, amuariozka egin diezaion ba lan asko egin ez egia esan, e, ordu desente eskeiniz eta aldela e, proiektua aurrez aurre aurkeztuz edo defendatuz eta alik eta erakargarrien egin ez baina bai nire, nire zakit, nola baitekoa postua izan da e, ezagutzera emate hori benetan e, ala izatea ez askotan bestela e, mezu bat bihaltzen duzu, ariak ean e, kultur programatzaile, jaialdi, kultur zinehotzi baina eskotan eskotan gehienetan eskotan erantzunik ere jasotzen Eta hori askotan oso frustrantea da. Azter엔zuk ilusia hondiarekin egin duzu prozesu guztia, energia asko bideratu duzu, pasio asko jartzen duzu eta gero, ezagiten, norbait amaitu da dituen, ba, beharrezkoa da hori jende ateratzea. beste bisu hanka motz geratzen delako kontua eta bazkenean azkenean, e, bueno, esan bezala, apostuaritzateke e, aurrez-aurreko hitzurduak lortzen saiatzea, beti ez dituz ez dira lortzen. E, eta ba ori, aurreko hartu eman horren bitardez ba, proiektua proiektua aurkeztut ez edo eta gero bai ikusi berda ze baliabide egon daitezken e, kultur programazio horretaz harturatzen denak ere zenbaterainoko ez dakit arriskuak hartzen dituen edo proposamen berriei talde berriei emateko lekua egiteko prest dagoen ze askotan ere topo egiten duzu Ba, barkatuko diate alakoa direneko, baina enikuste errazkeriara edo jotzen dutenei, eta bueno, ez dakit nola baite funtzionatuko duen zerbait, ez? Edo alde zauretik funtzionatuko duela ziurtzat jotzen duten proposamenak programatzen dira, eta behar ba, zentzu duntan, agian ingonu kalderreka pentsiki bat, esagonukerako ba, e, agian kulturprogramatzaiek ere bere baitan, baituztela bi esagonuke eginkizun importante, eta bat da e, bak izartea bera eztea, kultural eta artistikoki ematean beraie zorzaile ere publikoak gauza berriak bereganatzea edo lenguaja berriak edo proposamen berriak bereganatzea eta berrikuntza horri lotuta ere ba, talde berriei bidea irekitzea ez hasiera beti dira zaiak e, ba, gure kasuan euskara ekosistema kultural horretan ba gure zehokin nahiko nuke, ez gure, gure alea jarnaiko nuke, edo horren parte izan nahiko nuke, eta, eta horretarako ere ban ikuste kultur problematzailek badukatela eartura bat, ba, ezakit, kanoniko bihurtzen diren eta hegemoniko bihurtzen diren erreferentzia horietaz aratago ere beste batzuei tokia tokia egiteko. Bai, hoxe. <laughs> <laughs> e, Baina e, bere bidua egiten ari da, e, ikuskiztutau, eman aldi hau, E, saio hau, e, bitiartean ari da bainaten burua errotan? Bai. E, gerora begira, e, ez dakite, epe luze, erdain motzera begira, sormen prozesu berri batean sartuta dago beñaten errota? Bai, e, guras moa da, 2000 eta meretzi honetan ba, bigarren sormen bati hori, e, ateak irekitzea eta jaztea pixkat. Ba, buruan eta kodernoan jasota ditugun e, elementu oiekin ja lardazkan astea, eta hoiek ba, ormen egon aldien bitartez martxan jartzea. E, kontua da, baita ere, zorionez, e, 2000 eta meretzi ontan, eman batzuk badozkagula, ez? Uztai bitarte azkenean, e, amar, ramabi badozkagut, azkenean ere baitu beste bostu bat saio orain eta orduan, bueno, or orrek, e, azkenean tokia toki asko hartzen dute, energia asko, orduan e, ere batzuan konbeni da, Sortguntzarako ere burua hortan eukitzea, baina printzipio asmoa da 2019 honetan e, lan berri bati ekitea eta eta bai gustat go litzai hauek, ba berri horre ba eta partekatzeko aukera ba genu, ba bikaina litzateke. Orain bai ikusue ardira ere baldintzak, ez? Eh hori ere garrantzitsua da. Eskotan eh e, baldintzak ere da esango dut, ba bai azpiegitura aldetik eta bai ekonomikoki. E, azkenean e, E, joez, e, sorkuntza berare lan bada. Esan nahi det, eta eta orduan da, e, horretara bizi denak, nik nere kasuan eh irakaskuntzararekin partekatzen dut eta nire ogibidetzat, osea ogibidetzat e, irakaskuntzak ematen dit ninola horrelako oinarri ziur bat esan dezagun. Eh baina sorkuntzara edo edo dedikatzen dan pertsona batek eh bere ogi bidea uneko egunean orduan e, ba garo, sorkuntza prozesuak ere izan marco luke bere ze ez, esan ezagun. orduan ba horriari e, beratu bar zaio eta saiatu bar da ba diruturri edo ere kudeatzen eta lortzen eta hoiek ba, ondo kudeatuz ba taldeak eta pr e, produzioa den guztio hori ba aurrera ateratzen argi eta garbi ezin hobeto esan <laughs> E, ogi, bidea, irakaskuntza, irakasle, ez detuzte baino. Alu bat, da, bainat. Ez nuke esango, ez nuke esango, ez, ez, ez. Ez nuke esango, ez, ez, ez, ez. nuke gertukoa nahizela, eh, ba, noski batzutan eh, ikasleak bere tokian jarri bardira, baina ez ez nuke minundik inorazakate horrekiko inorako zalantzarik. Zenbat egin aldiz irakurri liburua?... Ba... Egia esateko nik uste bere garaian hori DBHn edo egokitu izan, bueno, egokitu ez nik aukeratu nuen, liburu hau, e, irakaslea irakasle alu bat, ez? E, Xabier Mendiguren elizegirena eta ez behin iragurriko nuen, ben iragurriko nouen, eta gogatzen ez pasio hondiz irakurri nuela ze maneira bezaroa zen DBHn eta egia esan garaia hartan nahiko ez desango derrbeldean nintzela, baino bai ez nintzen isilik geratzekoa, ta askotan mano bezaroan pizten hasten den derrbeldia hori eta gauza koestionatzeko eh garaiaietan Ba, esan ezagunio egitakoan nintzela, eta orduan ba, batean eh, topo egiten duzunean ba, Euskari azlea esan batek, irakasle alu bat, izenatzen duen liburu batekin ba, segituan eltzen diozu ez. Eta, ba, eta bertako txintxe eta izeneko irakaslea eta ba, oso, oso guztuera irakurri nuen, eta gero horren ba, agian polita da gari ba, batean ikasle zera, Horren, irakasle zera ez, eta ematen du, ba, honekin nolako irugarren erpin bat sortzen dela, ez, ola, pixan metakognitiboki, esateko, jo, ez, nola ikusten dugun ikaslegeran eran irakaslea, eta orain irakasle izanik, ba, nola ikusten den ikaslea, eta ikaslearen pentsamendua, badinaren arabera, ez, eta hori nola bideratu, nola ulertaraz ditzen mahi gauza, bai, protesu intezgarria da. Asko irakurtzen du, e, bainatek? E, Asko dan nahi lukena baina gutxiago, eta bati bat ipat, e, literatura gehiago irakurtza gustatuko litzaidake, ez du nahikoa morarik ateratzen, baina normalean e, egunkariak, edo esan ezagun bai, e, aktualitatea nahiko gertutik jarretzen dut, eta orduan bai, gehiago bai, komunikabideak, bai, berri argia, jakin etorako zehi esker da. Bai. Bueno, gaur hor dut eta laur den luzez, e, bainatekin garbi gelitu da, e? Eh? Zain du? Maite duzun hori. Beniat beharrezkoa da esta. Maitatzen da maite duzu hori. Bai, bai, bai. Nuski, bai, etz, bai, eta, bai, kantu hau e, aukeratu dut, ba, bueno, bere horretan e, izen buruak, oso modu espizituan zaten duerako, ez, eta askotan eguneroko dinamika horietan, ba, zentzai gu ibar urbilekoak, edo, edo maitasun hori adieraztea, edo, edo bentsatek konsideratzea, da oso, ba, importantea da hori, hori espizituke adieraztea, eta gero, bueno, ba, bai, eta ere, kantu honen aukerrezuanago, e, Arazoia da ba, egunkariaren itxierari ba Ruper Ordorikak ba norbaiteko kantu bat eskaini diziola du, Eta Orduan agia egunkaren itxera oso hiltzatuta da rama, norbait nerebaitan eta eta bueno, injustizia hori oso oso presente da rama, tesagunu kegunerokoan. Ez da berelakoan astu edo satzen duan zerbait da ez ba okerzonagoan ba, era bezaruan barraputako ninduen kontu horrek, baina guatzen naiz erabat inarro zen induela eta eta oso presente da amalalako hastakeria nola burdu izan zen eta gero atorri zinen gertakari guzti iek eta bueno, bai, eta, e, kantua berezik eta eta bertxua gustatzen guztaten zait ba, arkaiz minerrek ere ba, biolinarekin erasten dion, ba, biolinukitu hoiekin eta bai, oso kantua laia da liberean eta bai, aletasunez erantzumarko dizkigu gure erronka guztia Baina gauzat zara direna, duaketza izkita teratzen onge. Hori suertia mund naikoak dire mojena, sasi guztien rainetikam da bilza egan. Inoketzi danesan, Euskal dundi zatiatzen neke zadan. Oben uela utatziat, mundu pohi Arria eta aria, zer ingo dugu bainat? Zu zara musikaria? <laughs> ba... e, egin daiteke perkusioa? Arriarekin eta ariarekin? Bueno, arria ostia gu... segundu batzuk, eh? Pentsatu, pentsatu! Pentsatu, <laughs> zaken ikustekat horren ostia eta larumatean ikusteko ikusteko gaukera gara horiek nola zeratu baitezken? E, e, zatu baitezken. Jo, jo, jopiskabat, maia e egurra Aria eta aria, berre zer egiten diguzun? Zer... Ez dakiten benoain improbisatzerako gaitasuna ondiz harrapatzen hau zuen, e? Eh? Ja, Iapiskaganea nahiko elkarzeketa nahiko serio antzean jonda da ta... ez ba... Oztia eta larun batean... Egin egin erritmo batzuk, egin egin erritmo batzuk... Batzu, <tus> e? <tus> bai. Ez dakiten beno eta koto kilidak Guri opariak gustatzen guztatzea guain, opariak jasotzea ere, bai, e, emango diozu harri horri opari forma? E, bilduko duzu ariarekin eta utziko dugu ementxe hori garri gisa? Zergatik ez, noski baiatz. Beniat, gombita, e, goiherriko goiherritarrei, e, hostiralean, behasaina urbil daitezen, behasain darri baita, inguruko gire baita, larun batean e, ilazabala, urbil du daitezen, esku herriak oteizaren e, aria ikuskizuna e, ikustera, ta, ukitzera eta gozatzera. Da. Batu darik gabe, bertaratu daitezela, e, ordu erdiko eman aldi, nola izanatu, goparo edo interesgarri batekin, e, Bertaratzeko asmoa daukagu, esan bezala hainbat elementu ustartzen dituena, mugimendua, zuzeneko musika, bertsolari baten parte hartzea eta eta estenografia mugikor batekin eta nikuztebaitailara da mutuko bertara bertara hurbiltu eta gure proposamena entzun eta eta ikusten badute. Beinat mundiala izan da. <laughs> Eta sakona, e, ari asko lotu dizkiguzu, beste ari asko askatu dituzu, eta batez ere mai gaineratu dituzu zerra usunartu e, asko. Bueno. Gonbita egitea askain, zer berez, gonbita egitea atorri zara, baina horretaz gain. E, oso seriota asako nintze egin dugu bueno. E, kaitz? Oso, oso, oso gustora <laughs> ditu nahi zentzuten bai. Ba, eh. eskerrik asko zu egin, eh? Gombi apena batik, eskerrik asko baita ere maialeniz, egita batik, eta oso estimatuta, da nahi duzuen arte oso gusturatu errekonez, behar bestalditan. E, beinat, raia justa, esku harriak aria, eta mugmus kulturla horat egia. jarraituko diogu, guztiari. Eskerrik asko. Besarkadon dioa, eta plazera izan da. Gombi apena batik, Zaten erakutsi Batuaren eraginez Egurreta holtinez Batuaren eraginez Egurreta holtinez Bona, bueno, ostiralean, eh, maiatzaren eiruan, eh, behasanean, eh, eskuherriak, oteizaren aria eh, ikuskizuna, arratsaldeko zazpietan, eh, erauzkin plazan. Kalean, dantza, hitza, eskultura eta musika laurak uztartuta. Eta larun baten, ia zabalen, seiter dietan... Zortziretan. Zortziretan, zortziretan. Ba, serabatean eh, eh. seiteretan izan barra zuen, baina pixatatzera teko eskatu digute eta sortziretan izango. Sortziretan, eguna hundia izango deia zabalen eta eguna borobiltzeko modu polita, esku teizaren aria ikuskizunarekin eta ustaiaren lauean, e, ehingo digu kasu aurrera goere e, legazpin. Behasainen ere ibarzabal bertsolariarekin, larun batean ila aitor itor sarriegirekin eta ustaiaren lauan legazpin, nerea elustu ondorekin. Triste dago lurrozoa, talur da pota itxasoa, triste Eh, orain arte genuen elkar ezagutzen baina astebetean bi aldiz e, ikusiko dugu elkar gaur eta hostiralean e, eta kaso Ilazabalere <laughs> bertaratuko gara Ilazola ere eh, bilduko gara gozatzera. Bai, hostiralean zalantzeri gabe. Eta Ilazabalera kaso ere bai, eh, beinat e, astea ondo ondo pasa eta hostiralarte. Eskerrik askoia <hazk> guraldia lagun dugun kanpoko kareko aldia denez eh, eguraldiak baldintzatzen du emanaldia baina ziur eguraldia joango duela. Eskerrik asko Maialen, eskerrik asko. <hazk hazk> <tis> ditu, triste dago nurrozoa Talunko eta itxasoa Triste dago nurrozoa Talunko eta itxasoa <tis> eh, pff, Laro gaita mazazpi Nor gunaiko lituzgea Denok eta denok hamunak gehiago betutzea nahi <tis> Bat biolatu Demar bihotmu Laro geieta amazazpi urte, aiprudentxi bihotzeko, egun auetan amaika sobre egin ditugu etxeko. Pepepezoe bildu Podemos peneubeta gainontzeko. Amo na nixu hautatzen zaitut autezkunde bakoitzeko bestela urtez gure bihotza gobernatzen jarraitzeko ikararri maitea zaitugun biloba eta birbiloba guztion partez musua hondi hondi bat eta urte askotarako biharko partez Nik aurten iruñako lehiopean e, eder eder ditugun orkidea more lila horietako bi oparitu nahi dizkizut Erdi Zuk edderri bihar bi urte erdiatzera oparitu zeizkion horietako bi eder eder daude, inoiz baino ederrago. Triste dago nurzoa talur jota itsasoa tri dago Biharkoak eta ondorengoak ondo ondodo ondo pasa, Muixo handdi handi ondi, ondi bat denon bartez. Eta zurientzule datorren arte, astea undondo pasa izan zorion eta musu potolobana. Denoi, e, itzorduak, e, kulturarekin, sormenarekin, dantzarekin, musikarekin, eskulturarekin, itzarekin, itzorduak. Behasainen zazpietan datorren ostiralean eta iazabaleen arratsaldeko zortzitan e, larun batean. Eskuarriak, oteizaren aria, e, nerea, aitor, nerea, beñat, e, inar jone, eh, joritz eh, oiek denak eh, kaleko holtzan den Gaurkoak ito, datorrenean gehiago Io. Triste dago lurrozoa Talupota itxasoa Triste dago lurrozoa Kalurta itazoa triste dago nururosoa Kalurgota itazoan, triste dago luurosoa Iruatziari jario, fuzko adario Historia, suakten historio, zistorio Batio batio bala jarraitu dezala Ahocha eburra batabioza ezbala Ezalan makala utzea joan agala mantentzea aizea bezala Beti mantentzea aizea bezala Segura Iruatria Una nue gozote